«Отже, знову теракт, тату?» – зітхнула Зоряна. «Так, доню, знову. Маємо показати їм свою нескореність. Може, хоч це призупинить будівництво констоборів? «Микола, ви, здається, вже почали підготовку?» «Так, паралельно готуються три групи. А терміни?» «Це залежить від суду над Лемиком. На коли він призначений?» «На тридцяти, Миколо, через п'ять днів. Ви встигнете?» «Непевен». «А чому це ляхи так квапляться?» – здивувалася Дара. «Хочу скористатися збудженою терактом громадською думкою», – пояснив Яфта. «Усі українські адвокати у Львові запропонували Лемикові свої послуги» та суд допустив лише трьох. Головний оборонець – доктор Степан Шухевич. Раптом, дара сміючись, сказали Євті і Лебедю. «Слухайте, а не здається вам, що ми тут декому заважаємо?» Ті весело глянули на Зоряну і Дідуха і теж засміялися. «Зовсім ні», – запротестувала Зоряна. «Просто пан Дідух показував мені свої нові роботи». «Оце нові роботи?» – засміялась Дара, показуючи на портрети оголених жінок на стінах. «Та він демонструє їх кожні своїй новій приятельці!» Стережіться, Зоряно!» І вони втрьох знову піднялися сходами на другий поверх. Зоряна і дідух деякий час мовчали. Вона розглядала килими, що лежали на канапі і підлозі. «Ви казали, ці гуцульські килими вам подарував Шухевич? Це той самий оборонець Лемека?» «Ні, Фрекен», – засміявся дідух. «Ви все переплутали. Килими мені подарував професор Володимир Шухевич, видатний український етнограф. А адвокат Степан Шухевич – його не біж». Зоряна лягла горілиць на волохатий килим, і закинула руки за голову. «Не знаю, який ваш професор Шухевич етнограф, але килими справді видатні. Я теж хочу такі. До речі, дідуху, про ці ваші нові роботи вона ногою показала на стіну. Чому ви пишете лише «ню»? До того ж, усі ваші натурниці напрочу догрядні». У мене таке враження, ніби я потрапила у жіночу лазню. Ну, я чув, у вашій Швеції, Фрекен, немає окремих жіночих лазень. Жінки миються з чоловіками. Не вдавайте з себе великого Дон Жуана і знавця жінок дідуху. На мене це не діє. А що на вас діє, панно бакалавр? Здається, вже нічого. Зітхнула зоряна і перевернулася на живіт. Вам скільки років амісьє Дега?» О, я старий Фрекен. Мені вже 26. А чому досі не одружений? А коли ж було одружуватися? З 14 років Воун спочатку в пласті разом із своїм шкільним товаришем Романом Шухевичем ходив до Пластунського полку імені князя Данила. «Ви пам'ятаєте Львів, Фрекен? «Я там лише народилася. А потім, після смерті мами, тато відвіз мене до Швеції. Дідух ліг на килим поряд із Зоряною і поклав руку на її стегно. «Геть руки! Любителю ню! До речі, як ваше ім'я? Давайте нарешті познайомимось». «Дідух» – це в мене і ім'я, і прізвище. Більше у мене нічого немає. І нікого. Ой, не співайте, Лазаря? А ваші цицкаті на турниці? Це, мені здається, тут перебували всі м'юнхенські покоївки і продавщиці. Майстерня, моє прикриття, дах. Зручно влаштувалися, Мінгер Рубенс. А скажіть, Фрекен, якщо я усі ці ню зніму зі стін, ви прийдете сюди на Різдво?»